بسم الله الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقوغاها حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 Fa inna afsal kalani kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri mubtada'atuha fa inna kullal muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fil nar Para pendengar dari rojat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi hari ini di kota Madinah atau siang hari di Tanah Air kita bisa bersua kembali dalam uh, rangka untuk mengguguk ilmu dan sebagaimana yang tadi telah diumumkan InsyaAllah mulai uh, hari ini dan insyaAllah pekan-pekan berikutnya kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah tentang Sirah Nabi Muhammad SAW sebuah sosok yang sangat luar biasa yang kita semua mencintai Nabi SAW yang kita ketahui bersama bahwasanya Sirah Nabi SAW sejarah Nabi SAW tidaklah sama dengan sejarah orang-orang yang lainnya kalau kita mau melihat kalau kita melihat buku-buku sejarah tentang orang-orang yang pernah ada, ya, dari dahulu sampai sekarang dan akan mendatang, kita lihat bahwa sejarah mereka itu ya hanya uh, berkisar pada poin-poin tertentu dan tidak mencakup seluruh jenjang kehidupan. Dan kemudian, sejarah-sejarah orang-orang tersebut mungkin hanya ditulis sekali, atau dua kali, atau tiga kali paling banyak. Padahal sejarah Nabi SAW, Maka merupakan sejarah yang sempurna Yang mencakup seluruh jenjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan betapa banyak tulisan-tulisan yang Ditulis oleh para ulama, para mu'arifin Para ahli sejarah tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Namun tidak pernah habis ya? Terus ada, akan ada penulis yang baru Terus akan ada penulis yang baru Yang mengungkapkan bagaimana tentang Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena memang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah sosok yang sangat luar biasa Oleh karena itu Wajib bagi kita seluruh kaum muslimin untuk mencintai beliau lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak kita dan lebih daripada seluruh umat manusia. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, لَلَا يُؤْمِنُ أَمَدُكُمْ أَتَّا أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِلِلِهِ وَالَدِهِ وَالنَّاسِيَ Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hingga aku adalah orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada ayahnya sendiri, daripada ibunya sendiri. Daripada anaknya dan daripada seluruh umat manusia. Hadis ini hadis yang sah yang dilafalkan imam Al Bukhari. Bahkan kita harus lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri kita sendiri. Atkal Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu sebagaimana dilafalkan imam Al Bukhari dalam sahihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La anta habbi ilayy min kulli syai'in illa min nafsi Kata Umar wahai Nabi. Sungguhnya engkau lebih aku cintai Daripada segala sesuatu Kecuali diriku sendiri Apa kata Nabi SAW La, tidak wahai Umar Wallari nafsi biyadihi Hatta aku na'ahabba ilaika Min nafsi Tidak cukup wahai Umar Demikian jiwaku berada di tangannya Sampai aku lebih ingkut cintai Daripada dirimu sendiri Setelah itu Umar pun berkata Fa'innahul ana wallahi la anta ahabbu ilaya min nafsi sekarang ini Allah wahai Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Ana Ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Lihat betul, cintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih daripada kita terhadap orang lain, bahkan lebih daripada kecintaan kita terhadap diri sendiri. Kenapa bisa demikian? Alif Lam Mim Laazanilah Kenapa? Wajib lagi kita untuk mencintai. Nabi lebih daripada diri kita sendiri lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita lebih daripada anak-anak kita yang sangat kita cintai lebih dari seluruh umat manusia kenapa Nabi Sosok yang harus lebih kita cintai daripada yang lainnya para ulama menjelaskan ada dua sebab utama yang menyebabkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya yang pertama sebab pertama kembali kepada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan aslak yang mulia yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahbudan Sifat-sifat yang sangat terpuji. Kita tahu jika seorang memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang terpuji, tentunya kita akan cinta terhadap orang tersebut. Secara kabiat kita lebih cinta kepada orang yang sabar, kita lebih cinta kepada orang yang murah senyum daripada orang yang tidak sabar, cepat marah, tidak pernah senyum. Ini wajar. Ini sifat manusia. Dan terlihat kalau kita melihat bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Mengantarkan kita akan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, Wa ilaa kalal khuluqin awwin. Sungguh Nabi Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi Shallallahu berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagaimana diceritakan oleh para ulama, di antaranya Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibyan fi Asanil Qur'an. Kalau mau menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang dengan kehidupan seseorang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala la'amruka innahum lafi sakratihim lamahun. Kalau Allah menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Lut ya? kaum Nabi Lut yang terjerumus dalam praktik homoseksual kata Allah Subhanahu wa taala la'amruka Demi umur wahai Muhammad. Abbas, Demi Abbas wahai hatiku. Demi kehidupan wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa bersumpah dengan umur Nabi. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum la fi sakratin mahun. Sungguh mereka kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kemabukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami kisah umur Nabi? Bagaimana umur Nabi yang diisi dengan, diisi dengan seluruh kehidupan Nabi adalah faedah seluruh kehidupan Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah eh, berkata bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ber, lebih berhak untuk bersumpah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih utama bersumpah dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan kaya. Kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan akhlak yang mulia. Pelikati khanifillah sana <Sesanakar"> wabaya kum. Kala Allah bersumpah dengan umur Nabi, dengan kehidupan Nabi menunjukkan bagaimana ketinggian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelikannya itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melihat sedikit daripada akhlak Nabi. Ya, sebenarnya apa yang sangat abangnya? Sangat abang luas. Jika kita mau telakkannya, ingin mengambil uh, secuil dari Sahih Muslim, kita Sahih Muslim yang menjelaskan sedikit tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memerumpakan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama dari Anas bin Malik pergi waktu talan. Kita tahu bahasanya Anas bin Malik, ketika Rasulullah Sallam pergi ke Madinah, maka ahliul hangirakan Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu umur beliau masih kecil. Apa kata Anas? Dalam sifat muslim Kata Anas Rasulullah S.A.W Litahsanin nasi khuluqa Kata Anas Rasulullah S.A.W Adalah orang yang paling baik akhlaknya Fakarsalani yawma lihajatin Fakultu wallahi la adhab Kata Anas Rasulullah, Rasulullah menyerupku Kata Anas Rasulullah menyerupku untuk Keperluan, satu keperluan Satu hari Nabi menyerupku untuk satu keperluan Apa kata Anas? Di hadapan lagi apa kata Anas? Wallahi la adhab Kata Anas ngayak Demi Allah, bahkan bersumpah kata dia. Demi Allah wahai Nabi saya tidak akan pergi. Diperintahkan oleh Nabi malah Anas ni yang kecil ya. Dia. dia mengatakan wahai Nabi, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan pergi. Namun kata Anas, wahai Nabi, anda adzhab lima amaran lebih. Nabiulloh saw. Akal tapi dalam hatiku saya akan pergi. Anas bercakap, bayangkan dalam hatinya dia ingin pergi menjalankan perintah Nabi. Namun dia yang dia ucapkan ke arahkan Nabi dia mengatakan wahai demi Allah wa Nabi saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi menjelangkan perintah Nabi. setelah Anas pergi Rasulullah Anhu, dia melewati sekumpulan anak-anak sedang bermain di sebuah pasar. Maka Anas pun berhenti dia ingin melihat bagaimana bermain atau bermain bersama anak-anak tersebut. Kata Anas: "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qat Qabda bi Mufaya min Warai. Ia bermaksud sedang melihat anak-anak bermain. tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang leher bulu di belakang pandang kepadanya wahyu ia tertawa saya pun melihat ternyata Nabi sampai ke leherku dan saya lihat Nabi SAW alaihi wasallam tertawa maka qala ya unais adha hakaitu amartuk maka datang Nabi SAW, alaihi wasallam ha unais apa macam dari Anas tidak dipanggil Anas tapi dengan kalimat tasbih ya unais apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan qala biddina'am ana adhaqu ya rasulullah apa kata Anas? Iya ya Rasulullah, saya akan pergi. Subhanallah. Ya. Memang Anas tidak belum pergi. Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasul bertanya, kau sudah pergi sebagaimana saya perintah? Kata Anas, iya sekarang saya akan akan pergi. Tanya Anas, sekarang baru saya pergi. Subhanallah. Kemudian apa kata Asra R.A.? Allahi lakad khadamtuhu tis'asinin ma'alimtuhu kala li syai'in sanaktuhu lima fa'alta kada wa kada. Auli syai'in taraptuhu halla fa'alta kada wa dan Anas bin Abdullah berkata, "Aku telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahui kalau aku melakukan sesuatu kemudian dia protes. Nabi berkata, "Kenapa kau mau bikin begini wahai Anas?" Sama sekali tidak pernah Nabi mengatakan demikian. "Kenapa kau melakukan demikian? Kenapa begini? Kenapa begitu?" Limit tidak pernah aku meninggalkan suatu pekerjaan kemudian Nabi berkata, Halla Kenapa kau telah melakukan demikian?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bercakap itu sama Anas selama sembilan tahun. Bayangkan ini sebuah akal yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Adakah di antara kita yang sabar sampai seperti ini? Bermuamalah dengan seseorang selama sembilan tahun, posisi dia seperti pembantu kita, kemudian tidak pernah protes, tidak pernah bilang tolong kenapa kamu tidak begini? Lo kenapa nak kerjaan begini? Kenapa kamu kerja begini? Takkan siapa yang bisa bersama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembilan tahun bermuamalah sama Anas bin Malik sebagai pembantu dia, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak pernah sama sekali protes selama tahun yang dilakukan oleh Anas R.A. Lihatlah ya, bagaimana akhlak Nabi yang setunya sulit bagi kita bisa mendapatkan orang yang seperti akhlaknya. Bisa bersabar 9 tahun tanpa protes sama, sama sekali. Oleh kerana itu Anas bin Malik sehingga dalam riwayat Tirmidhi dia mengatakan orang sesungguhnya Fatimah putul habira wala syekh kan alian min kafira sallallahu alaihi wasallam ketika pernah menyentuh kain yang tidak pernah menyentuh sutra atau sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tanda kelembutan Nabi sampai Anas bin Malik mentadirkkan mengungkapkan bagaimana kelembutan Nabi kata dia tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antara atsar Nabi sallallahu alaihi wasallam di antar asal juga, ya. Sebagaimana juga dia katakan oleh Anas bin Malik Rasulullah telah anu dalam Sahih Muslim kata Anas bin Malik, malas ulla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al Islami Shaytan Illa Aa. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi sesuatu. Karena Islam kecuali Rasulullah akan berikan. Ada orang minta kasih kasih. Sampai kata Anas, suatu saat ada seorang minta seekor kambing kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun memberikan. Kami tersebut kepada kepada orang tersebut. Jadi minta kami untuk diberi orang yang tadinya diberi kami ini sungguh sangat, sangat senang luar biasa. Kemudian minta kami diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini kata Anas fa'ata Fathakomahu Bakkalaai Tauni Aslimu Allahi Inna Muhammadan La Yaqti Afa Ama'yaqul Fakr Afa Ama'yaqul Fakr. Kata Anas bin Malik ada orang orang yang ini diberi kami ini sangat sangat senangnya. Dia pun kembali ke kaumnya. Kemudian mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Demi Allah, sempurna Muhammad ini, si Muhammad ini, dia selalu memberi seorang yang tidak pernah takut akan kemiskinan. Demikian masyarakat Nabi. Apa saja yang dia berikan, kasihkan. Ada yang minta, dia kasih. Sampai di situ dalam hadis yang lain, para sahabat datang minta kepada Nabi. Nabi kasih, dia terus nabi kasih. Ada yang minta, Nabi kasih terus. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi SAW. Semua yang Nabi berikan kepada Nabi. Orang yang meminta kepada Nabi. Sebagaimana orang ini, saatnya gembira jadi yang mendapat pemberian kambing, sampai dikabarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang musyriki yang masih belum masuk Islam. Wahai kaum lu, kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang selalu memberi kalau dulu. Tidak pernah takut akan kemiskinan. Sampai kata Anas bin Malik Rasulullah, Anmu Inkaan Raja Lu. Tak yuslimu, ma' yuridu illa dunia, atau yuslimu hatta yaku'nat Islam, aha'biileehi bila dunia ma'aleha. Jadi, angin mungkin bisa jadi ada seorang lagi lagi yang masuk Islam, karena ingin mendapatkan dunia. Namun tak kala masuk Islam, jadi Islam itu lebih dicintai daripada dunia dan seisi Disebutkan juga oleh Sahih dalam Sahih Muslim oleh Nabi Muhammad SAW. Tak kala Nabi Muhammad SAW perang dalam, uh, dalam perang Hunayin. Rasulullah SAW memberikan tak itu kepada Sofyan bin Umayyah. Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor ontar. Banyak orang ini kaget. Tapi masih kaget Sofyan bin Umayyah. Rasulullah memberikan kepada dia orang kaki ini hadiah sebanyak 100 ekor ontar. Apakah sudah cukup sampai tidak? Ternyata Rasulullah kasih lagi 100 ekor ontar lagi yang lain. Dan sampai semua berikan. Tidak cukup lagi. Rasulullah kasih lagi 100 ekor ontar. Banyak 100 ekor ontar Rasulullah Wasallam berikan kepada Sofyan bin Umayyah. Apa pengaruh dari alat nabi seperti memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang kafir, bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menarik hati mereka dalam Islam. Apakah sahaja yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahuan ibnu Naya? Allahul Qadir, Allah Nisaa Shallallahu Alaihi Wasallam maqtani, wa inna hu la abbadul Nasi ilayya, tama barah yuatinii, hatta inna hu la habul Nasi ilayya. Jadi sahuan ibnu Naya memerangkut. Rasulullah s.a.w. telah memberikan kepadaku apa yang telah dia berikan kepadaku. Dan sungguhnya Nabi si Muhammad adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Namun Nabi selalu terus memberikan kepadaku, memberikan aku sampai akhirnya Nabi menjadi orang yang paling aku cintai di antara manusia. Subhanallah. Dan bagaimana pengaruh Rasulullah s.a.w. Memberikan dan hadirkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Tidak ada sekelis sama sekali di hati Nabi s.a.w. Sampai-sampai orang yang tadi sangat benci kepada Nabi berbalik. Yang jadi Nabi saw adalah orang yang paling dicintai. Ada kita seperti Nabi saw. Dan terlalu banyak kalau Nabi saw. Di antara juga Tawabul Nabi saw. Sebagaimana dinyatakan oleh Sahih Imam Muslim memasaknya. Jadi Anas bin Malik radhiallahu taala. Apa kata Anas. An ru'atan rautan kana fi akliha Shaytun. Batalat ya Rasulullah. Inna li ilaihijaja. Anas orang militan. Yang kakiannya otaknya kata Anas. Otaknya ada satu. Ada sedikit gila mungkin. Apa kata wanita ini? Kata dia, Rasulullah, saya butuh sama kau. Wanita yang agak gila datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, saya butuh kau, saya butuh kamu. Apakah Nabi SAW boleh luar permintaan dia karena wanita gila karena wanita agak beres? Apakah kata Nabi SAW dengan benuh tawaduknya? Ya Umma Fulan, unduri, ayisika citi, hatta abdiya laka hajatati. Baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai umum pulaan, Rasulullah berkata kepada kepada wanita yang terlihat tadi, lihat kejilan mana yang kau kehendaki. Kejilan mana yang kau kehendaki? Saya akan ikut bersama engkau sampai aku menyelesaikan keinginanmu kebutuhanmu. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi akhirnya menemani wanita ini sampai menyelesaikan kebutuhannya. Siapa yang lebih ditawar? Kalimah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kepala negara, seorang mukti orang yang sangat sibuk ya. Nabi SAW tidak bisa kita bayangkan bagaimana sibuk beliau akhir-akhir kita kalau diminta tolong oleh seorang wanita yang agak sedikit gila ini Nabi SAW membiarkan berjalan sesuai dengan keinginan seorang wanita tadi Allahu Akbar luar biasa akhlak Nabi SAW dan terakhir saya ingin selalu banyak akhlak Nabi SAW yang sangat beri tapi terakhir saya akan menyampaikan suatu akhlak yang sangat luar biasa yang sampai sekarang saya masih takjub dengan akhlak Nabi SAW tentang amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui khalikillah khatibin para pendengar di ruang yang rahmati oleh Allah Subhanahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW makruh masfur terkenal diantara orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang amanah terkenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur dan sebagai orang yang amanah sehingga pada sahur ketiga ketika Kaabah ka runtuh orang-orang kafir Quraish ingin dibangun kembali Kaabah dan akhirnya mereka membangun Kaabah dan tinggal pelatakan Hajar Aswad untuk melatakan kembali ke Kaabah. Akhirnya mereka di antara kabilah-kabilah berputar untuk mereka yang berhak untuk melatakan Hajar Aswad sampai mereka bertengkar Sampai akhirnya hal terjadi perumpahan darah sebagai kabilah sudah bersatu untuk melawan kabilah-kabilah yang lain. Sampai mereka bersumpah dengan naga sekat darah dari tangan-tangan mereka. Untuk menunjukkan bagaimana aizam mereka, bagaimana kesungguhan mereka untuk berperang melawan kau bila kau bilang yang lain Gara-gara meletakkan hajat aswad. Karena itu merupakan faham. Merupakan keceriaan atau apa namanya keangkuhan yang mereka miliki. Kalau mereka meletakkan hajat aswad, mereka akan angkuh. Akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Di musim haram. Alhamdulillah mereka kemudian setakat di antara mereka. Kemudian mereka pun mengatakan kita akan menjadikan hakim bagi orang yang pertama kali masuk lewat jalan ini. Mereka melanjut suatu jalan. Sebenarnya belakang, biasanya belakang sofa, yaitu jalan yang ee, dari arah sofa. Siapa yang pertama kali masuk di situ kita akan jadikan dia sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan kita. Hari sebenarnya dibuktikan oleh Imam Ahmad dalam musnafnya dan disahkannya oleh Salamah yang mahu Allah dalam fikusir, takliq ala fikusir. Kau lihat ternyata yang pertama kali muncul adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka dengan serempak dengan suara yang sama? Aku mulai. Atla'akumul amin, kata mereka, semua telah datang kepada kalian orang yang paling amanah, orang yang amanah. Siapa kata mereka maksud mereka? Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi menunjukkan bahwasannya Nabi masyur, ma'luf terkena di antara kafir Quraisy. bahwasannya seorang yang amanah. Sampai-sampai kalau mereka melihat Nabi pertama kali itu serempak mereka semua mengatakan, Atla'akumul amin, telah datang kepada kalian si orang yang amanah ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena terkenalnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini, kita tahu, biasanya ada sahabat yang amanah selain, selain Nabi. Ya. Meskipun Nabi belum jadi Nabi. Di Abu Bakar, Rabbi Anhu. Dan juga amanah. Akan tadi, amanahnya Nabi ini luar biasa. Tidak seperti amanah-amanah orang biasa. Sampai terkenal di antara mereka, biasanya Nabi adalah orang yang Di antara orang-orang kafir kuleis. Sehingga mereka ya, ini jadi perhatian di antara kita. Sehingga mereka orang-orang kafir kuleis mereka menitipkan barang-barang berharga mereka, duit dan yang lainnya, mereka dititipkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi diangkat menjadi nabi, sebelum muhammad diangkat menjadi nabi. Mereka dititipkan barang. Kalau ada barang berharga mereka takut hilang. Mereka dititipkan kepada siapa? Kepada muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dititipkan kepada nabi? Karena mereka tahu nabi adalah orang mana. Kemudian Allah ditelaah oleh Allah Jadi pertanyaan sekarang, tak muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Tadkala Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Dan kita tahu, Tadkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, maka dia pun berdakwah. Mendakwa orang-orang kafir Quraisy menjelaskan, Nabi SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tatkala orang orang kafir Quraisy kala, mengatakan, kami mengikuti agama yang kemauan kami, Rasulullah menjelaskan, dan yang kemauan kalian pun sana. Dan yang kemauan kalian pun sana. Dan yang kemauan kalian terjuruh musyelah tersyirikan. Kalian harus ikuti agama Allah SWT. Sehingga terjadi permusuhan di antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa orang Nabi menjelaskan kebenaran? Tentunya orang-orang Amir -orang Peris sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencilankan Nek yang mereka. Nabi mengatakan Nek Ngoyang kalian sukunya berada di atas di atas apa namanya? Kesirikan. Kita saja perasaan kita bagaimana kalau kita, kita melakukan misalnya kita melakukan satu bid'ah kemudian ada orang kita, kamu itu di atas bid'ah kita bilang, oh ini yang Ngoyang tadi sejak dulu sudah mengadakan acara bid'ah ini. Tiba-tiba orang negur tadi mengatakan Nek Ngoyang juga dulu ngawur sejak dulu di mana kita gak tersinggungnya. Terus, oh, ternyata, jinggungan emu yang kita dikatakan ngawur. Dan kebanyakan diri seperti itu. orang-orang tak terang melakukan kesalahan, tak terang melakukan pika, mereka berdiri dengan ini adalah perbuatan emu yang mereka. Kalau emu yang mereka ditukur, ya dikatakan salah, mereka lebih janggar. Jadi lagi. Demikian orang-orang tak terkuraish. Tak terang mengatakan emu yang telah salah, terjumpa selaku syirika, mereka semakin beran kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi Akhirnya mereka meluru nabi sebagai tukang sihir, penyihir. Mereka meluru sebagai najibul orang gila. Sebuah gelaran gelaran yang buruk. Mereka apa? Mereka pasangan kepada nabi saw. Penyihir gila, tukang sihir. Subhanallah. Dikatakan pendusta. Namun Subhanallah. Meskipun pertikaian yang sangat sengit antara nabi saw dengan orang-orang kafir Quraisy, namun ternyata apa orang-orang kafir Quraisy? Tidak jadi menitipkan barang kepada Nabi. Ternyata mereka masih menitipkan barang mereka kepada Nabi. Masih menitipkan uang mereka kepada Nabi. Subhanallah, apa bagaimana luar biasa orang-orang Nabi SAW orang-orang kafir Quraisy masih percaya sama Nabi. Bahkan meskipun mereka benci kepada Nabi, tetap mereka menitipkan barang mereka kepada Nabi. Menitipkan uang mereka kepada Nabi. Sampai sakin bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW karena banyak orang masuk Islam Akhirnya mereka bersepakat untuk bagaimana bisa bunuh Nabi SAW. Bahkan mereka memberi hadisnya kepada orang yang bisa menentukan bagaimana jejak Nabi SAW. Mereka bersepakat untuk bunuh Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW harus berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena lari, karena ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. -orang Namun, ya walaupun Allah SAW. Ia kan, yang sangat turunnya saya sampai sekarang bisa takjub dan sampai dengan melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke khalq pergi berhijrah lima belas hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harta yang dititipkan kepada beliau dari orang-orang kafir Quraisy, nanti belikan kepada Ali rabbul wathan. Nabi menyuruh Ali untuk menetap di makcik jangan berhijrah bersama Nabi. Nabi suruh Ali membagi-bagikan harta mengembalikan harta kafir Quraisy kepada pemiliknya. Lihat berbayangkan. Adik Nabi sudah diancam bun. Kalau kita mungkin datang setan mengatakan ambil saja orang orang kafir itu, kan mereka membunuh kamu ambil saja. Atau mungkin datang setan lagi mengatakan ambil saja, karena mereka kan bisa buat takwa. Kamu lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberitakan Ali untuk mengembalikan harta tersebut selama tiga hari. Kembalikan kepada pemiliknya berulen Ali pun Menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Ini salah satu sifat amanah yang sangat sangat luar biasa. Sifat apa yang, sa sa yang, yang sangat luar biasa? Luar biasa. riwayat lagi ini dilakukan oleh Naisar dengan syarat yang khasan. Peliknya, jika faham dengan alasan yang mengatakan, Ia Kumakhluk Nabi S.A.W. Singku jujurnya beliau, beliau, Allah untuk beliau, kasih sayang kepada umatnya. Semua ini membuat kita cinta kepada Nabi S.W.T. Namun sayangnya, betapa banyak yang tidak menelaah bagaimana akhlak Nabi S.W.T. Bikhuwani fitilah khawatir fitdin azanilah Allahumma yaqom para pendengar adiaranyi yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab pertama. Kenapa? Nabi lebih kita cintai daripada orang lain, daripada ayah kita, daripada ibu kita, karena akhlak beliau yang sangat tinggi, akhlak beliau yang sangat sangat mulia. Ada pun sebab kedua. Ini juga disebutkan oleh Nabi Muhammad Ma'ad. Kenapa? Kita harus kepada Nabi daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Sintai Nabi SAW yang sangat luar biasa kepada kita. Kita cinta kepada seorang terutama kalau orang tersebut sangat berbiasa kepada kita. Berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat sebagian uh, masyarakat ya. Jika seorang laki-laki dan seorang wanita baru nikah, sebelumnya tidak saling mengenal, sebelumnya tidak saling mengenal, terkadang rasa cinta tidak langsung tumbuh. Mereka menasihati para pasangan, dua pasangan tersebut, agar rasa cinta semakin tumbuh, maka hendaknya masing-masing menjalankan tugasnya sebagai suami atau sebagai istri sang istri melayani suami dengan sebaik-baiknya jika dia melayani suami dengan sebaik-baiknya akan tumbuh rasa cinta tersebut, kenapa? karena sang istri, suami merasa ada jasa baik dari sang istri, dimikian juga jika sang suami kemudian bekerja keras memberi naskah dengan cara yang baik, bersikap lembut kepada sang istri, akan tumbuh rasa cinta tersebut kenapa? karena sang istri merasa jasa yang besar dari sang suami oleh karena itu, semakin besar jasa seorang terhadap kita, semakin banyak budi seorang terhadap kita, semakin cinta kita besar terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cintai, cintai daripada yang lain? Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW terhadap kita sangatlah luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan terang bendaram Bukankah kita dahulu tendelam dalam kesatan yang nyata? Dalam kesatan yang gelap, kulitam? Kemudian dengan mengenal sunnah. Dengan mengenal petunjuk nabi. Dan kita mengenal jalan yang benar. Bukankah kita dulu dalam kehidupan. Dalam kehidupan ma'isya tanong. Dalam kehidupan yang penuh. Sesak diada ini. Namun tak kala kita kenal sunnah. Tak kala kita kenal hadis-hadis Nabi SAW. Tak kala kita mengenal petunjuk nabi. Tak kala kita mengenal Islam. Maka kita pun berbahagia. Hidup dengan penuh kebahagiaan. Ini jasa yang luar biasa. Ikhwanifillah as'alniullahu a'iyyakum. Para pendengar R.A. R.A. R.A. R.A. R.A ini jasa orang yang sangat luar biasa, bumi yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita balasnya apapun. Belum lagi jasa yang akan kita Peroleh perolehkanlah di akhirat. Bukankah dengan mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesengsaraan yang abadi, dari neraka jahannam, menuju kepada kebahagiaan yang abadi, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang sangat abadi yang tidak ada bandingannya. Kehidupan yang abadi. Ya fadilin yang oleh terbenik dalam hati kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ya, ta'ala. Dan mungkin kita bisa memperoleh bagi abad itu disebut kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan kepada eh uh, kepada ikhwan sekalian agar kita merenungkan bagaimana tingginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana uh, nikmat yang sangat luar biasa yang terdapat di surga. Bayangkan Rasulullah SAW pernah bersada Waktu fajar lebih baik dunia dan apa diha Waktu fajar lebih dunia dan apa diha Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya lebih baik daripada dunia dan isinya Orang seorang bangun dua satu dua rakaat mengikuti sunah Nabi satu dua rakaat sebelum salat subuh kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya apa dunia apa isi dunia seorang istana surga isi dunia mobil-mobil mewah itu adalah isi dunia rumah-rumah mewah merupakan isi dunia apa yang berlimpah merupakan isi dunia. Semuanya kata nanti. Semoga semoga lebih dua rakat ini lebih kepada dunia dan sebaliknya. Kenapa? Karena tak kala kita selain dua rakyat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapatkan ganjaran di surga dengan kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Kejimat yang kita rasakan di sini paling-paling cuma 70 puluh tahun atau empat puluh tahun. Atau ada pun kejimat di akhirat adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Dengan ya. itu. Pada pendengar, ada orang yang dinilaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab ini jasa Nabi SAW. Jika kalau kita mengikuti jalan Nabi, kita akan peroleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak ini adalah jasa yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan ini merupakan sebab kenapa uh, kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan Nabi dalam Al Quran dengan Firmannya: Laka dzahakum ja rasulum min anfusikum, azizun alaihi maanidhum. Assalamualaikum ya ayyuhal mukminin ya Kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihim ma'itu risalati. Azizun, rasulullah merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau umat Nabi sallallahu alaihi merasa berat, merasa sulit, Nabi juga merasakan kesulitan tersebut. Apa kesulitan yang dirasakan oleh umatnya dirasakan oleh Nabi. Ini sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi sangat semangat kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keimanan dan keselamatan bagi kalian semangat lagi untuk berda'wah demi agar da'wah tersebut disampai kepada kita dari tanah, Ta suci muka sampai ke Indonesia seluruhnya Nabi perjuangkan semangat agar da'wah itu disampai ke seluruh penjuru anak ini Bil kepada orang-orang mu'min, kepada kaum mu'minin Rasulullah itu sangat belas kasihah dan sangat sayang dan ya, Jadi Allah Subhanahu Wataala menggunakan singkong mubarak, rohul. Arti salam, rohim. Sangat sayang, sangat belas kasih kepada kaum ini. Bahkan disebut oleh nasehat-nasehat Rasuladi kasih sayang lagi kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Ya? Kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Bagaimana tidak? Bagaimana kita tidak perhatikan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah agar dakwah ini bisa Tersebar ke tanah air, ya. Dari juru dunia sampai ke tanah air. perhatikan bagaimana perjuangan ga'wah. Nabi SAW, Nabi dicila dengan kesalahan yang luar biasa. Dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, ya, dikatakan uh, penyihir gila, makian, belum lagi uh, di depan 400 sampai berlumuran darah. Bahkan tak beliau sujud, di depan ka'bah diletakkan isi perut ontah di, di, di punggung beliau, ya. Beliau terus setuju hmm. sampai sampai hendak Fatima menghilangkan isi perut perut Nabi. Tetapi beribadah diganggu oleh orang-orang kafir -orang Quraisy, perut Nabi diletakkan di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi diusir dari kampungnya. Apa sedih seorang seperti ini? Diusir dari kampungnya, dari kerabatnya semuanya dibuka, Nabi diusir, bahkan diusir oleh orang-orangnya sendiri, diusir oleh paman-paman beliau. Abu lalat, Abu jahat, Abu lalat memusnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan um kerajaan Quraisy dan beliau naik di atas kitab Saba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu. Jika saya nyangku kabarkan kepada kalian ada musyrik dari belakang bukit Saba ini, apakah kalian akan menolakku? Kata mereka, majarobna alaihi wasallam, wahai Muhammad, Kami tidak pernah tahu keberdosaan. Adakah benar kata Muhammad? Berdasarkan itu, kalau kau kata ada muslim di belakang gunung, akan benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menghirup. Baik, uh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku ingatkan kepada kalian ada adat yang pedih yang akan datang kepada kalian kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab tabatlah ya Muhammad tabatlah kasairul yawm kata Abu Lahab silakan engkau wahai Muhammad apakah gara-gara ini saja ingin mengingatkan kami dengan akan adanya adat yang pedih kau mengumpulkan kami silakan ya. engkau wahai Muhammad silakan engkau seluruh halimu hanya turun-turun Allah Taala saja wa habibatul. Itu abulah paman beliau sendiri. Bahkan tak kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi berdakwah di di rumah-rumah masyarakat dan tak kalah dari belakang. Bahkan yang kepada e, kepada masyarakat katakan wahai manusia, janganlah kita tertipu dengan orang ini. Jangan tertipu dengan nabi. Si yang akan keluar dari agama nenek moyang kalian itu katakanlah jangan terpercaya dengan orang ini. Karena akan keluar dari, jadi nenek moyang kalian, agama nenek moyang kalian. Masya Allah, ini firasatnya Allah Ya Akun. Kalau yang memusuhi kita dari orang lain, tidak jadi masalah. Dan ternyata yang memusuhi kita adalah kawan kita sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat? Si Muhammad ternyata dimusuhi oleh kawannya sendiri. Ini enggak beres si Muhammad. Lihat betapa banyak kesulitan yang hadapi oleh Nabi SAW. Namun seluruh ujian yang beliau hadapi tidak mematahkan semangat beliau untuk menyampaikan agama ini. Akhirnya agama tersebut sampai kepada kita semua karena kita semua ingin selamatkan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam yang kekal dan kita bisa menuju ke dalam nikmat Allah yang kekal juga di, di surga. Sehingga ya, itu doa sebenarnya inilah wa faatilillahi wa iyyakum akhir nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena jasa beliau yang sangat luar biasa jadi karena dia adalah orang yang paling dekat ditintai dari ada selainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak-anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Para pendengar di rumah yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maklumat kita ini sebagai pengantar uh, maklumat kita tentang Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mempelajari Sirah, Belajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sosok yang sangat sangat kita cintai. Oleh kerana itu para sahabat soleh dahulu mereka juga sangat perhatian terhadap masalah Sirah Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dia ada yang berkatakan Ali bin Husain, Alhamdulillah dia berkata kunya mengalami maghazi Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kau mengalami sura minar Qur'an. Tak Ali bin Husain kami dahulu diajari tentang maghazi tentang peperangan Nabi Sallallahu Sallam, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Qur'an. Ya. Kemudian semuanya sila Nabi SAW memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sila-sila orang yang lain. Yang pertama, sesuai dengan asalnya Allahumma yaqum, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan bahawanya sosok Nabi SAW adalah sosok yang sangat luar biasa sehingga penulisan tentang khusyir tentang nabi tidak pernah habis. Akan ada terus orang yang belajar tentang sihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mm. karena mereka tak dengan bagaimana kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi bagaimana pelajaran yang ambil dari kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun kisah-kisah orang yang lain ditulis sekali dua kali sudah selesai berbeda dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tujuan Sirah Nabi yang kedua, bahawa Sirah Nabi adalah sihir yang paling sah. Bagaimana tidak sahih? Karena sihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumber tentang sihir Nabi di antara Al-Quran, Al-Khuriy. Beberapa peperangan di ya, dalam surat Tauba, Dalam juga uh, surat Ali Imran ya, Al Itu akan tentang peperangan Nabi S.A.W Itu merupakan salah satu sumber tentang sejarah Nabi S.A.W Demikian juga di antara Tersirah Nabi S.A.W ada hadis yang sahih Hadis-hadis yang sahih Yang diriwayatkan dengan sanat-sanat yang telah diteliti oleh para ulama Dan tentunya kalau kita perhatikan sirah-sirah Nabi yang lain tidak seperti sejarah Nabi SAW. Kalau kita ingin membaca tentang sejarah misalnya, sejarah Nabi Musa AS, kita baca Taurat. Saya tahu bahwa Taurat banyak sekali penyimpangan. Demikian juga kalau kita ingin baca tentang sejarahnya Nabi SAW, kita akan dapat dibawasannya sejarah Nabi SAW tidaklah valid, tidak sahih. karena Injil terlalu banyak pengkentangan. Berapa baris musuh di mana Injil? Bahkan setiap... Dekade berbeda antara terjemahan injil eh, Injil satu, injil dekade sekarang Berbeda dengan injil dekade yang lain Oleh itu saya masih ingat Setelah saya pulang Setelah bulan Ramadhan kemarin Saya pulang ke tempat saya Solat Irian Jaya ya. Para ikhwas kalian di sana mengabarkan kepada, kepada saya Tentang uh, seorang pendeta yang masuk Islam Kenapa sebabnya? Gara-gara dia memperhatikan ayat tentang Yang sedang surat Al-Ghahri Tentang Tentang uh, Bagaimana Asyibun Ghafi berapa tahun tidur dalam bawah. Dia mendapati kuatnya dalam Al-Quran disebutkan 39 tahun. Dan dia punya nusfah Al-Quran banyak. Punya nusfah tentang Al-Quran banyak. Dan dia, ternyata semua nusfah Al-Quran Al itu, yang menyebutkan tetap sama 309 ratus sembilan tahun, karena Qurannya tidak pernah berubah dan dicatat oleh awam semata-mata. Sementara dia perhatikan injil yang dia miliki dia seorang wanita yang mencapai gelar doktor Kemudian dia memiliki sesuatu ini yang sangat banyak. Dia dapatnya ternyata banyak berubah. Karena gara-gara ini dia pun masuk Islam. Dan dalam kotaknya dia berkata, saya tidak masuk Islam, tetapi Islamlah yang masuk dalam hati saya. Jadi yang kata dia. Ya. Karena memang sila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun di atas Salat yang sahih Maka saya tidak pernah bertemu dengan seorang Yang masuk Islam, bapaknya seorang pendeta Dia masih bilang, kenapa? Gara-gara masalah sana Dia mengatakan, ustaz Saya masuk Islam, kenapa? Saya bilang, kenapa? Kata dia, karena masalah sana Saya dapat di hadis-hadis nabi, disibukkan syaratnya Anfulan, Anbukhari, Anfulan, Anfulan Sampai sahabat kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di Injil, kita tidak mendapatkan hal ini Tahu-tahu Isa berkata Tahu-tahu Nabi Isa bersabda Saya tidak tahu tentang otentiknya. Uh, apa yang terdapat dalam riil kerana tidak diriwayatkan ke dengan sangat oleh karena itu sirah yang paling sahih adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kini diwahyahkan oleh Allah Taala di antara khususnya sirah Nabi SAW, ya bahwasanya sirah Nabi Sallam lengkap ya, dari segala jenjang kehidupan Nabi Sallam sejak lahir Nabi SAW, bahkan sebelum lahir Nabi sudah ada sirah sejarah tentang Nabi sampai meninggalnya Nabi SAW dan ini kita tidak akan dalam sejarah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nabi Adam, Nabi Nuh yang tidak akan selengkap bagaimana sejarahnya Nabi SAW dengan detail dalam setiap permala kehidupan Nabi SAW dijelaskan dengan detail ini adalah merupakan keburusan Nabi SAW di antara keburusan sirah Nabi SAW juga bahawa setiap jenjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita. Kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecilnya bagaimana. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah ternyata seorang bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata seorang suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata seorang mufti, seorang ustaz Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata seorang kepala negara. Dan seluruh sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjadi seorang bapak adalah sikap awalnya. Tatkala menjadi seorang suami adalah sikap terhadap tatkala menjadi seorang raja adalah sikap terhadap tatkala menjadi seorang usut merupakan sikap terhadap Yang ini tidak kita dapati dalam sikirah Nabi yang lain Kita ingin melihat Nabi Isa AS tidak tahu Punya anak atau tidak Bagaimana sejarahnya, bagaimana tentang menjadi seorang bapak Bagaimana menjadi seorang raja Nabi Isa AS tidak bukanlah seorang raja Bahkan ditejak ingin dibunuh Bahkan disangka oleh orang-orang Yahudi bahwasannya mereka telah menyalib Nabi Isa Demikian dari Musa Musa bukanlah seorang raja, dikejar oleh orang-orang dan lari Mudahnya dengan Nabi Sallallahu Sallam. Barangsiapa ingin menjadi bapak yang teladan, ikutilah Nabi Sallallahu Sallam. Barangsiapa ingin menjadi raja yang teladan, presiden yang teladan, ikutilah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang yang belajar silat, dia akan belajar sikap-sikap teladan Nabi Sallallahu Sallam dalam segala jenjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Firasani Allahumma, ini beberapa khususan silat Nabi Sallallahu Sallam dan terakhir saya akan tutup dengan beberapa. Uh, Ratujuan dari belajar Sirah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala kita mempelajari Nabi Rasulullah Sallam, kita akan melihat bagaimana praktek amalan dari hukum-hukum Islam, hukum-hukum ya. Islam yang termuat dalam Al-Quranul Al Karim, dengan cara dalam Sahih hadis, hadis Nabi Rasulullah yang sahih Kita akan lihat praktek amalannya, bagaimana penerapan Nabi, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihatnya? Dengan melihat mempelajari Syirah Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini diantara faedah belajar isyarat Di antaranya juga, kita akan lihat bagaimana Tarbiah Nabi Sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Bagaimana kok sampai Islam bisa berjaya? Bagaimana masjid Nabawi yang sangat kecil Cuma berapa meter kali berapa meter Ternyata itu merupakan sumber Yang merupakan dasar untuk bisa terperasai Alam semesta Islam. Bagaimana si tarbiah Nabi Kepada mereka para sahabat? Alikah itu Khamil fillah zaniullahu ayakum sebab bagaimana hasil tarbiyah Nabi yang Allah luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana sahabat, bayangkan tak gala perang tabuk Para sahabat terus berjalan dari kota Madinah, menuju tabuk yang sekitar 50 km. 70 km, 50 km. Jauh sekali, walaikum warahmatullahi Belum tak terlihat musim panas. Masih panas mereka berjalan. Namun imam mereka sangat kuat. Tetap mereka berjalan dari Madinah menuju, menuju tabuk. Ya. Bagaimana iman mereka bisa luar biasa seperti itu? Kita saja mungkin waktu salat subuh dengan Mu'adzim mengatakan Hayat Allah sholat ya. As-salatu khairun yang na'um Salat baik-baik daripada tidur Mungkin kita malah apa Pakai selimut lagi wang, Masih 10 menit lagi Tidur dengan menit lagi bisa Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan Perintah Nabi untuk berjalan dari Madinah menuju Tabuh Kalau musim panas dan pantasnya bukan seperti Di Indonesia, panas yang tak luar biasa di sana Ya biar sampai Empat 49-50 derajat celcius Belum menempuh pada pasir Tidak naik mobil, tidak naik jalan kaki Ada yang naik konta, ada yang naik kuda Namun para sahabat tetap Bahkan di antara para sahabat tetap Mereka ada puasa Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana kan dia Nabi SAW? Pantaslah mereka dikatakan sebagai Syairah umat Mereka umat terbaik Yang pernah dikeluarkan bagi manusia Paling kini ketika ada seorang ulama ditanya Mungkinkah kita akan Kebali jaya sebagaimana sahabat. Kita apa namanya beriman sebagaimana imannya sahabat. Memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Kata alim ulama tadi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kata alim ulama tadi, kalau ingin seperti itu, harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, saya sering sampaikan kepada ikhwan uh, sekalian, Jangan heran tetelah kita melihat Keimanan sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka nabi saw. Mereka lihat langsung praktik nabi, lihat langsung kalabu nabi, lihat langsung akhlak nabi, lihat langsung mujizat nabi saw. Bagaimana iman mereka? Mereka sama dengan dia hanya mendengar, tidak pernah melihat langsung. Wajar kalau keilmuan mereka kalau diceritakan dalam sejarah seperti dongeng Keimanan para sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka guru mereka adalah nabi saw. Alkitab dikalikan Allah yang allah yang sirah. Dan belajar sih kita akan melihat e, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mereka berdakwah bagaimana akhirnya bisa meraih kejayaan di atas kaum-kaum e, yang lain tentunya dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'amallahu aykum mungkin sampai di sini saja yang bisa Anda sampaikan tentang muqaddimah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada waktu depan kita akan mulai mempelajari sejarah Nabi sallallahu sedikit demi sedikit. kurang orang saya mohon maaf. demikian adabingan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul Islam. Moga-moga yang dimuliakan Allah Subhanahu Materi yang disampaikan oleh Ustaz Farman Ambi Alsi. Eh Al-Ustadz Taala. maaf yang menjelaskan mengenai bagaimana kita meniti jejak Salaful Ummah yang lebih khusus lagi yaitu beliau menjelaskan bagaimana e, keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini Silakan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 Atau bisa melayangkan pertanyaannya di line pesan singkat di di nomor 081-989-6543 Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung di penelpon pertama kita angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Dari mana? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok Bapak Putra Pohan di Depok, ya silakan Bapak Putra Assalamualaikum Pak Ustaz Saya mau tanya Pak Ustaz Tadi Pak Ustaz jelasin kita wajib mencintai Rasulullah SAW Bagaimana dengan mencintai Allah Apalah lebih utama mencintai Allah atau Rasulnya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz uh, Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullah. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya jelaskan bahawa cinta kepada Nabi harus lebih daripada orang-orang yang lain. Artinya dibandingkan dengan manusia, Nabi itu harus lebih kita cintai daripada uh, ayah kita, daripada ibu kita, bahkan daripada uh, seluruh umat manusia bahkan lebih daripada diri kita sendiri adapun cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang lain tindakan pengagungan cinta yang menunjuk pengabdian pada peribadatan adapun cinta kepada lagi bukan Bukan cinta yang uh, menghasilkan adanya yang akhirnya menimbulkan peribadatan kepada Nabi. Tidak. Tetapi cinta kepada Nabi dengan mengagungkan perintah-perintah Nabi dan mengagungkan larangan-larangan Nabi. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi. Allah yang suruh kita untuk mencintai Nabi Alaihi Wasallam. Jadi perbandingan antara cinta Allah dengan cinta Nabi uh, tidak nyambung. Karena cinta Nabi adalah dibandingkan dengan Manusia-manusia yang lain, cinta Allah adalah cinta bentuk cinta yang lain, cinta yang menimbulkan ketundukan, perendahan, peribadatan, yang berbeda dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menimbulkan peribadatan, akan tetapi pengagungan terhadap perkataan Nabi, pengagungan terhadap perintah-perintah uh, Nabi karena perintah Nabi adalah juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikianlah uh, untuk Bapak Putra Pohan yang berada di Depok, mudah-mudahan mendengarkan dan menjadi jelas adanya dan selanjutnya masih kita terima untuk pertanyaan di Lentofon di 021 0218236543 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pak, dikecilkan radio monitornya. Ah? Iya, silahkan pak. Ini mau bertanya kepada Roje ini supaya nyambung gimana pak? Eh. Uh... Mohon maaf Pak, Bapak sudah tersambung ini Silahkan Bapak bertanya langsung kepada Al-Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini uh, Maksudnya Pak Apakah uh, uh, Istri Nabi dulu Pak Islam Maksudnya waktu itu Apakah sudah Islam Pada waktu zaman Nabi Pak Itu maksudnya Uh, mohon maaf, Pak diperjelas pertanyaannya. Kami kurang mengerti. Apakah Pak Istri Nabi zaman dulu, Pak? Iya. Uh, Islam, maksudku Pak, maksudnya sudah masuk Islam pada waktu itu yang istri-istri Nabi semuanya Pak begitu loh maksudku. Baik. Yes. Coba Pak. Uh, yang satu lagi Pak. Satu, satu, lagi, satu aja satu, Pak. cukup Pak ya. Satu ya. aja. Ayah, kami terima pertanyaannya satu aja dulu. Oh iya pak. Ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristrikan Khadijah radhiyallahu taala, bahkan di anugerahi kalau tidak salah enam putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala. Beliau di Rasulullah Sallam sudah menikah dengan Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ketika beliau diangkat menjadi nabi masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala. Oleh kerana itu istri pertama Nabi di Rasulullah Sallam Khadijah radhiyallahu taala sesudah masuk Islam. Karena ee eh, tatkala Nabi diangkat menjadi nabi eh, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi ketika umur 40 tahun, beliau masih beristri Khadijah radhiyallahu taala. Maka Khadijah adalah orang yang sangat mendukung keul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ee eh, apa namanya? dengan supportnya dengan semangatnya dan juga dengan hati yang dimiliki oleh oleh eh, wanita ini oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas juga beragama Islam. Nah, eh, menikah setelah meninggalnya Asalijah Rabbil Alamin anak-anak. Ya demikian untuk Bapak penelpon yang kedua dan kami mohon kepada penanya yang lainnya agar pertanyaan yang dilontarkan kepada Ustaz itu disesuaikan dengan materi kita uh, pada siang kali ini dan selanjutnya kita akan kembali di pertanyaan lain telefon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? dengan imam imam di kewaringin imam di mana jatiwaringin oh jatiwaringin ya silahkan langsung kepada Ustaz Nah assalamualaikum ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ah mau tanya kalau bagaimana sikap Nabi waktu menghadapi orang-orang kafir gitu bersikap hormatnya itu seperti apa seperti apa <coughs> kalau bertemu mengangguk anggukan kepala atau gimana atau Uh, di mana kira-kira itu, ya, Ustaz? Ia ya, cukup, Pak. Ya. Ia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam orang tua uh, Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim uh, InsyaAllah mengenai tafsiran tadi. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan datang, tentunya tentang sejarah Nabi. Dan InsyaAllah kita bahas sedikit ini demi, demi sedikit jaga ya, nanti kadar ditanya tentang sejarah Nabi yang sudah berkaitan yang jauh ya, tentunya makalah kata itu kita akan sampaikan sedikit ini sedikit tentang sejarah Nabi sejak e, mulai pekan depan dan dan seterusnya ya adapun bagaimana sikap Nabi insyaallah akan dijelaskan dalam e, sejarah akan kita bahas pada pekan-pekan e, berikutnya demikian firman jazakumullahu wa aykum kalau pertanyaannya yang datang seterusnya berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi ya insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya karena tidak tidak mungkin saya akan jawab semuanya karena itu berkaitan dengan Pengajian kita di pekan-pekan berikutnya. Yes. Allah alam bismillah. Ya, tapi mungkin karena uh, pertemuan kita ini masih uh, baru, saidiah. Ya, <laughs> ya uh, karena mungkin pertemuan kita masih baru, saidiah. Ya? Dan selanjutnya kita ya. angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari Abdullah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Ustaz. Tadi dijelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang baru mendapatkan hidayah sunnah dan dia ingin melaksanakan sebagian kecil dari sunnah beliau dan akhlaknya, tapi dia terbentur dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan yang buruk, sehingga dia tidak takut terpengaruh, sehingga dia takut terpengaruh oleh lingkungan tersebut dan imbasnya penerapan muamalah dengan tetangga dan lingkungan sekitar terkesan kaku. Bagaimana nasihatnya? Karena ini sering terjadi pada sebagian besar kita yang baru mendapatkan hidayah sunnah. Subhanallah. Uh, hmm. uh, Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ni fil yakum. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sekarang akan kita jelaskan. Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang kafir. Meskipun Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bukan berarti takelat ada beliau menutup interaksi beliau dengan orang-orang kafir. Bahkan Datang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dalam keadaan punya utang, punya gadai, dia pakaian perang beliau, beliau gadaikan kepada seorang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjalan di pasar. Oleh karena itu pantas orang orang kafir menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan mereka, "Magi hadzal rasul ya'kulu ta'amahu yam sikir aslab." Model apa Nabi ini, Nabi Muhammad ini? Kok ada rasul makan-makanan dan dia di pasar? Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau laki. Demikian juga tak kala kita mengenal sunnah, kita perhatikan sunnah. Kita juga berinteraksi dengan masyarakat, kita mau dengan orang kita salami. Kita kunjungi rumahnya kalau ada orang yang sakit. ya. Kadang seorang berasa, saya tidak masuk rumah orang kenapa? Karena di situ ada televisi, karena ada macam-macam. mana -macam. ya, mana juga seperti itu. Di mana-mana juga ada seperti itu. Jadi bisa kita hendak seperti ini yang namanya uh, sesuatu yang tak umum di sesuatu yang perusahaan uh, yang sudah berada di mana-mana, bukan benar, tidak kita menetap di rumah saja tidak bisa keluar. Kalau begini tidak bisa di mana-mana kita. Kita mau sekolah saja, mau ngaji saja, melewati orang, buka orang. Mau ngaji saja, naik motor, yang macam-macam, mata kita sudah bermahasiat di mana-mana. Sudah mendengar macam-macam, tidak jadi ngaji-ngaji. Ya. Oleh karena itu, uh, apa namanya, bukan berarti ada kemaksaikan di hadapan kita, menutup kita untuk berinteraksi dengan dengan mereka. Tetap kita salami, tetap kita kunjungi kalau ada yang sakit, ya. kalau kita punya hadiah kita berikan kepada mereka. Jadi jangan sampai karena kita mengenal sunnah, jadi ya, kita menjadi eksklusif. Justru itu yang membuat masyarakat jauh. Saya sungguh, sungguh bahagia terkadang melihat ada seorang wanita yang bercadar, kemudian mengunjungi rumah tetangganya. Dia datangi dengan bawa buku, kemudian berikan kepada tangga tersebut, subhanallah Allah. Eh, luar biasa seperti itu ya. bahkan suatu cerita yang pernah saya diceritakan oleh salah seorang akhwat ya, terkadang ada seorang seorang akhwat pakai cadar kemudian diganggu oleh diganggu oleh seorang penjual dikatakan ninja hathori, kalau tidak salah dipanggil -panggil ninja, ninja hathori penjual itu ganggu akhwat yang bercadar ini justru akhwat bercadar ini pun mendatangi penjual tadi dan beli barangnya, bayangkan bagaimana rasa malu yang rasa malu yang apa namanya Timbul di hati penjual ini Dia diganggu Wanita dia malah beli di tempat dia Itu kira-kira sama Allah dan Sultan sekalian. Ini sebenarnya menunjukkan akhlak yang mulia Lihat Nabi SAW Meskipun dia, di, dia dikatakan Penyihir, namun orang masih tetap Menyihirkan barang sama dia Saya tidak bayangkan bagaimana sikap orang itu. Mungkin malam-malam datang menemui Nabi eh, Muhammad ini ini barang saya tolong dijaga Tapi besok saya mau bilang kamu penyihir <laughs> Malamnya nyiripin barang, besoknya Bilang hari penyihir dan orang gila Bagaimana artinya saking lembutnya akhlak Nabi, ya, esok berinteraksi dia dengan orang dengan orang-orang kafir Quraisy, sampai orang kafir Quraisy tetap melihatnya bangga. Kalau saya ini lebih eksklusif, tidak berinteraksi. Mana mungkin orang-orang kafir Quraisy ditekan bangga kepada Nabi SAW. Di seluruh Nabi SAW berinteraksi dengan mereka, kita pun memikirkan kepada masyarakat, kita berinteraksi, kita memberi salam, kalau kita bantu kita bantu. Kalau ada kerja bakti, jadi ada orang pertama yang kerja bakti. Ya. Jangan malah ada kerja bakti di masyarakat, kita malah tidak datang ya. Kalau tidak datang dengan alasan Kasih duit, masyarakat terkadang lebih senang Terima Kasih duit untuk belikan makanan Jangan kerja bakti tidak ikut apa-apa tidak ikut ya. Akhirnya, kalau alasan saya tidak kerja bakti Kenapa ada akhwat yang Setelah ikut kerja bakti, buka aurat Kelihatan pahanya misalnya. Terus kamu ke sekolah, kamu ikut lagi Sama saja ya. Karena kondisi Indonesia tidak sama dengan Kondisi di Arab Saudi ya. Tidak sama dengan kondisi di Madinah oleh karena itu interaksi tidak harus ada tetap tetap dengan berusaha menjaga keimanan kita menjaga menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin uh, dan apa namanya tetap uh, interaksi tetap jalan sehingga tidak terkesan bahwasanya dakwah alusunan adalah dakwah yang eksklusif yang mau masuk surga sendiri tidak ngajak orang lain itu yang kadang-kadang kita khawatirkan terjadi di masyarakat Allah tak lupa. Ya, demikian. Itu pertanyaan yang Masuk melalui pesan singkat dan selanjutnya masih di pesan singkat pula Yang kedua dari Eko di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ketika kita berusaha untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW Di antaranya untuk tidak pernah marah Seringkali kita tidak bisa menahan rasa marah tersebut Dan timbul rasa benci kepada orang yang membuat kita marah Mohon nasihat dari Ustaz bagaimana cara agar kita menahan rasa amarah Dan tidak Uh, sebagaimana uh, yang Rasulullah SAW, SAW yang contohkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu uh, yang hidup uh, dengan beliau selama 10 tahun. jazakallahu khair. Uh, Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, memang asal Najad adalah asal yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau, apa namanya, tidak pernah marah. Artinya, marah kalau ada. Hak-hak Allah yang dilanggar. Adapun marah untuk diri beliau, beliau tidak pernah. Illa yang tuhikat hormat Kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar, baru beliau kemudian marah Beliau sendiri pernah mengasihiakan sebentar mengajak sahabat darazah yang pernah anak terima Rasulullah berseru datar, dok. jangan marah. Rasulullah ulangilangi, jangan marah. Para terus mengajarkan Allah Rasulullah mengajarkan kepada Rasulullah kata, jangan kemarah. Menguasiakan lagi kepada Rasulullah jangan kemarah. Datanglah Datangan diwasiatkan kepada kau Rasulullah. Rasulullah. Jangan, jangan apa lah menunjukkan uh, wasiat ini adalah wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallam dia ya, dilempar batu sampai berdarah, kemudian dikatakan nyeri, dikatakan orang gila. Kita mungkin tidak pernah di, di apa nesciti dengan sakit seperti itu. Kita engkau dikatakan orang gila. Tidak pernah dia pernah cihir, tidak pernah dia pernah Yang paling mungkin ada gangguan yang memberi ringan daripada itu. Paling karena, tak kita tak kalah kita mungkin, jibo ada oleh orang lain atau diganggu oleh orang mungkin yang bersabar. Ingatlah Allah akan memberikan ganjaran yang kepada orang orang yang bersabar. Kemudian ingat dosa dosa kita sangatlah banyak. dosa dosa kita sangatlah banyak. Dengan kita diganggu oleh orang, dengan kita dilolongi oleh orang akan mengurangi dosa dosa kita. Akan mengurangi dosa dosa kita. Namun hari ini, kesabaran kita tidak menuntut itu nasihat. Tetap kita memberi nasihat kepada orang kalau mampu. Kalau tidak mampu, sudah kita harus sabar, dan menghidup, harap Allah memberikan pahala kepada kita, dan berharap dosa-dosa kita yang sering kita lakukan tersebut, terkurangi dengan sikap sabar kita. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan kita dengan perkataan yang tidak benar, yakinlah, kita hanya sekedar memperlukan dosa kita kepada Allah. Alhamdulillah, ada orang yang mengambil dosa sahaja. Ya. Ada orang yang mengambil dosa saya. Oleh karena, kalau ada seorang salat yang digibahi, Ketahuan ternyata orang tersebut gibah terhadap dia. Malah dia kasih makanan, hadiah. Tapi apa ini orang yang tadi gibah tanya? Kenapa? Karena kau telah, apa namanya, berbuat baik kepada aku. Yaitu sebagai dosaku telah kau Ini hadiah bagimu. Itu merupakan perbuatan baik. Oleh itu, dia seorang beriman kepada akhirat dan meyakini Bahwa saya, kalau ada orang berbuat baik kepada dia, maka dosa-dosa dia akan dicukulkan kepada orang, orang yang berdosa. Maka dia kita bersabar. Allah a'lam Alhamdulillah. Ya, demikianlah pen eh, pendengar ujian yang dimulakan Allah S.W.T. Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Bapak Eko. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa dari mana? Eh, ya, ini dengan Mamai di Bintaro. Mamai? Iya. Ibu Mamai ya? Betul. Ya, silahkan. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau uh, minta nasihatnya uh, Untuk bagaimana cara kita untuk uh, mencintai Nabi uh, Dan mengajarkannya ke anak-anak mulai sejak dini begitu, Karena uh, dia sering, uh, maksudnya masih jauh sekali gitu Untuk uh, mengetahui Nabi Muhammad dan dicintai Ini ya. ada nasehatnya, Pak Ustaz? Iya Cepat ya, ibu ya. Kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Silakan. Silakan, Ustaz. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu usahanya. Oleh karena tadi saya jelaskan diantara sebab kecintaan seorang kepada Nabi adalah mengenal aslat Nabi. Yang sekarang jadi masalah orang tidak mengenal siapa Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam, Demikian juga para sahabat tidak mengenal Baginda Abu Bakar, bagaimana kehidupan perjuangan para sahabat. Toh masih banyak yang tidak tahu. Toh bingunglah ya siapa Ayah Nabi Muhammad mungkin tidak tahu Siapa Ibu Nabi Muhammad mungkin tidak tahu Tidak mengerti, cuma kenal Nabi Muhammad ya. Saya khawatir Kalau kita sampai-sampai seperti orang-orang munafik ya. Dan kalau ditanya di kuburan nanti Taukah siapa Muhammad Dia mengatakan ha haa ya. ha ha. Orang munafik apa ha, yang ha. Dia tahu, Muhammad karena kan Itu kata para ulama Tahasur. Dia menunjukkan penyesalan Kenapa? Karena dia pernah pernah tahu, tapi enggak nanti seperti apa si Muhammad tadi? Atau suatu yang dia pernah dengar, tapi dia lupakan? Bayangkan, bayangkan seorang yang pernah ingat terus lupa. Kalau kita ditanya oleh e, seorang guru tentang suatu pertanyaan, dan kita tahu jawabannya pernah tahu, namun kita lupa. Gimana perasaan kita berat? Apa yang kayaknya sedih banget itu? Pernah tahu terus ingat, apa pernah ingat terus lupa? Jadi kan juga orang munafik terhadapnya ke Muhammad, mereka tidak tidak tahu sambil nas yang pulu. Tak saya dengar orang bilang seperti orang seperti, tapi tidak jelas seperti apa. Oleh kerana itu, seorang yang beriman kepada Allah SWT berusaha mencintai Nabi lebih daripada yang, yang lainnya, apalagi Nabi SAW pernah bersabda, Almaru maru Ma'aman Ahad. Sungguhnya seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada uh, Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di akhirat kelak. Oleh kerana itu, anak di malik ketika mendengar, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Almarhu apa namanya, Ma'amat Ahab, semuanya seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang dicintai. Kata apa kata Anas, Fa'inni Ohayyun Nabi. Semuanya saya cinta kepada Nabi. Wa Ohibu Rabba Bakrin dan aku cinta kepada Abu Bakar. Wa Ohibu Umar dan aku cinta kepada Umar. Wa Abi An Aku nama Ahab dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwilah aku akmal lebih dari amali meskipun amalan tidak seperti amalan mereka. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Nabi Ya'ud. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Abu Bakar. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Umar. Namun kita cinta kepada mereka. Dan kita berharap Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka dengan rasa cinta kita kepada mereka. Karena Nabi bersabda, Almar, Umar, Aman, Ahab. semuanya seorang akan dikumpulkan oleh Allah sesuai bersama dengan orang yang dicintai. Oleh itu, sungguh merupakan perkara yang saya menyedihkan. Tak kita melihat kaum pemuda, dari kalangan kaum muslimin. Yang mereka salah meletakkan cinta mereka. Mereka mencintai orang-orang kafir. Penyanyi-penyanyi metal, penyanyi-penyanyi yang subhanallah bertato, kemudian rambut yang macam macam yang bisa jadi mereka. Orang-orang kafir yang berji kepada Muhammad. Namun mereka cinta kepada orang-orang tersebut. Bahkan posat mereka mereka tempelkan di kamar-kamar. Bahkan gaya-gaya mereka mereka tiru yang pakai tato sebelah kanan dipakai tato. Rambutnya mudah diikuti. gaya gaya diikuti. Lantunan-lantunan perkataan mereka mereka hafalkan. Ribuan laku mereka hafalkan. Dan kalau kita tanya tentang Nabi Muhammad tidak kena. Bagaimana, apakah cinta kepada Nabi oh, cinta kepada Allah. Semua orang aku cinta kepada Nabi Muhammad. Mana buktinya? Apakah kaya Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah akhlab Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah perkataan sampai Nabi Muhammad kau hafal? Tidak hafal sekali. Yang, yang dihafal adalah, lagu-lagu cinta, lagu-lagu macam-macam. Hidru posaknya sampai ditempel di sana sini. Bahkan tak kala, orang kafir tersebut, penyanyi kafir tersebut, jalan dari luar lagi di atas Jakarta misalnya. Dia orang histeris melihat tokoh kafir tersebut histeris, orang bisa histeris kenapa? kenapa timbul histeris? kerana sakit cintanya seperti melihat mereka, mungkin ada yang pingsan melihat orang kafir seperti itu ini orang ini cintanya sudah kebelasan dan salah bagaimana si mereka kalau lagi bersabda -ah -nah, semuanya seorang dikumpulkan pada hal yang dengan orang yang dicintai bagaimana si bunda-bunda seperti ini Oleh karena itu untuk menemukan cinta kita kepada nabi kita pelajari bagaimana akhla beliau, bagaimana sabda-sabda beliau Semakin kita banyak baca tentang Nabi, semakin tambah kecintaan kita kepada Nabi Semakin kita mengenal sosok Nabi, kita akan semakin cinta kepada sosok Nabi Tak kenal maka sayang, bagaimana kita kata-kata Oleh itu, saya anjurkan kepada ibu ya, untuk uh, mempelajari sejarah Nabi Di antara yang menyebut kecintaan, pelajari sejarah sejarah Nabi Kita telah jelaskan bagaimana salah fesu oleh perhatian terhadap tentang sejarah Nabi Terus juga mempelajari hadis-hadis Nabi Alhamdulillah. ada pada pengajian Syahabu Razak tentang hadis-hadis Nabi itu merupakan sarana yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pun yang menembuka rasa cinta kepada anak-anak, maka -anak sejak kita tanamkan bagaimana ceritakan tentang sejarah sahabat. Kita ceritakan tentang Abu Bakar, ceritakan tentang umat, perjuangan mereka, bagaimana kegagahan mereka akan, agar menimbulkan kecintaan anak-anak terhadap Selanjutnya para sahabat Kalau mereka sudah cinta para sahabat tentunya cinta kepada Nabi Lebih-lebih lagi Demikian saja Allah Ya demikian untuk Ibu Mama yang berada di Bintaro Mudah-mudahan bermanfaat cobaan al yang disampaikan Dan bermanfaat kita semua pula Dan selanjutnya masih di 021-823-6543 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di nasi apa dan dari mana Pak? Dari Rusyad di Pondok Keje Rusyad uh, Rusyad, ya silahkan Pak Rusyad Ya Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, anak Di undang Di pernikahan teman Tapi di disitu uh, Terdapat kemungkaran uh, Kemungkarannya berupa uh, Ada nasib terus ikhtilat gitu Uh, yang anda tahu, uh, di buku Tahlak dan Keutamaan Syekh Bin Bas, Syekh Bin Bas melarang uh, untuk mendatangi pernikahan yang di situ terdapat kemungkaran. Maksud dari kemungkaran tersebut itu apa Ustaz ya? Mohon dijelaskan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya. Ada pun pertanyaan ini. Allah Ta'ala, besok. Anak, kita tahu jawabannya. Jadi, ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak, Hafizahullah, ya. Sampai di sini saja pengajian kita. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bersulah kembali di pekan depan. Demikian saja. Wabila kita berhidup oleh hidayah. Subhanallahumma, wabarakatuh. Alhamdulillah, asyadu'ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.